Văzusem sub călcâi Autor Gabi Shuster. Ochiul călcâiului Trebuia să sufere Absolvirea Era un troc cu amurgul Niciodată în extaz Arc de crud albastru marin Prindea soarele Sfârînd în apa potezului, Pe unde nu umblasem Adânciturile tălpilor se mai vedeau, departe, printre galaxiile diforme. Văzusem sub călcâi cele șapte ceruri și asta nu mi se poate ierta. Lectura Maia Martin